Més da 40 años amb tú. Galegos Novax con Armando Fernández y Julio Cogil Vamos a hablar con José Manuel, vale. o nuestro corresponsal de Alada de Ribeira Sacra. ¿Qué enche preguntó? ¿Nese apartado de qué enche preguntó? Vale, José Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tenemos que tenemos un pequeño inconveniente, así un pequeño trasteo que no podemos no podemos oh, emplear las músicas que, que, que siempre empleamos contigo para para las tres subsecciones bulebule y los otros porque hay tenemos aquí algo que tenemos que amañar ahora mismo nuestro técnico está trabajando en eso, mm -hmm. pero que podremos hacerlo sin, sin introducción musical, si te parece. O vale, que no tenemos acompañamiento, no tenemos as... As entradas, logo. As entradas, parece ser que te, temos un pequeno atranco, para ser unha prime, un, unha vez, bueno, pues te, te, disculpámonos, non? Ah. Bueno, pues non, que se vai facer? Non Año. pasa nada. Pero sí, pa pero sí que temos a, a intervención final, eh, a intervención final que, que nos enviaches de... de, de Sabes, no, no. bueno, ao final fallo que o, o, o máis importante é o, o, o, o, o da túa colaboración de dunha persoa que sempre nos axuda, que que é mm, que, sí, sí, que temos un colaborador da Sabedoría Popular. Popular. Exactamente, sí, vale, perfecto, eso perfecto, eso sí que o temos, perfecto, vale. Perfecto, perfecto, vale. perfecto. Pues, bueno, cando que irades, pois pues, eh, ti comeza, empreza comeza co bulé bulo que, que te, son seis noticias nas que nos está tarde colar unha pequena falsa, non? Exactamente, a primeira parte do que enxe preguntou de hoxe é vale, eh, sí. o Bule Bulo vale. aí van as seis novas da actualidade galega vale. eh, Como ti ben dixetes, unha delas é un Bulo pues Daí veña. o título Bule Bulo veña. Atentos logo, atentas eh, En canto alguén Desc que o, Descubra O... O hazapo, pues, que, que o comente, que o faga saber, que voló lo... que, que, jazap... vale. que en ga, en, Galicia, en galego sería coello, non? Si. Sí. <risas> <risas> <t> <ríe> Veña. Empezámoslo ago. Veñala. vai a primeira. Hmm. Estafa con inteligencia artificial. Detectan en Vigo un timo a unha empresa cunha videochamada falsa do xefe usando a inteligencia artificial suplantaron uh -huh. o máximo executivo da compañía e ordenaron o contable un ingreso de 100.000 euros nunha conta de vivo oh. Cando quixeron buscar os cartos xa se volatizaran <risa> vaya. xa quem sabe onde ian a <risa> eh, empresa ten sede mm, ten sede fora de Galicia vaya. Ah, vaya. Pero bueno quedémonos con eso que a través de Inteligencia Artificial, suplantaron mm -hmm. con voz e con imaxe Caray. o chefe e o contable Picou, mira mm -hmm. ese Picou que fixou caso do que lle mandaron e ingresou os seis mil euros na conta que lle dixeron. Pois cando denunciaron o caso, foron mirar a, pois, pues, en conta, ni, ni, ni. ni en cartos. <risas> o xa que para que vexades a Inteligencia Artificial o perversa ou okay. maligna que pode chegar a ser e como nos poden enganar con algo que a priori nos parece pois increíble que claro. que poda suceder que alguén, pois unha, unha tecnoloxía Rouba, cree, un, cree unha, unha imaxin nosa, unha voz nosa e, e alguén, pois, cree que somos nosos claro, sí, claro. bueno, medo, medo, dá medo claro que si sí. veña segunda, segunda a Yarit de Buxado é eh, eh, un... É un evento que terá lugar en Gallariz este fin de semana, uh -huh. 11 e 12 de, de, de abril. Uh -huh. Bueno, este fin de semana, vendre ese sábado, ben, perdón, vendre sábado, correcto, son 11 e 12, mañá é uh -huh. pasado. E habrá moitas actividades para os amantes da ilustración, o mundo editorial, e o debuxo de rúa, o que chaman Urban Sketching, uh -huh. que, pois, pues, eh, está na rúa, co teu blog, as túas acuarelas, as túas pinturas, uh -huh. eh, os teus lápises, eh debuxar, pues aquilo que, que ves, un edificio, unha escultura, uh -huh. Unha paisaxe, etc Organiza a Ida editorial e a librería Sindicato del Cómic en colaboración co Concello de Airía e a Deputación Provincial uh -huh. de Ourense. Haberá coloquios, presentacións de libros, eh, obradoiros, roteiros de urban sketching, o que vos dixen para uh ir -huh. por por pola vila eh buscar o teu sitio favorito para poder debuxar o que tes diante. Claro, e verá un mercadiño de ilustración e autodición pois o sábado pola mañá. O que se citarán pois editoriais, autores, eh bueno, é destas de, de artes para para compartir pois sin quedanzas. Perfecto. unha segunda mm, uh -huh. noticia interesante. Aímos co terceira. Uh -huh. As cantareiras protagonistas no Museo do Povo Galego. Este vendredo, se xa mañá, abrirá as portas unha interesante exposición sobre as cantareiras dentro dun programa elaborado co gallo das letras galegas. Este programa, eh, que se fai expoceso para letras galegas dende o Pogo Galego Museo do Pobo Galego, incluirá conversas, concertos e obradoiros. Ahí. E tamén e tamén esta exposición. Ahí. A exposición um, leva o título de Cantareiras, Oralidade, uh -huh. Creación Transmisión estará no claustro alto de Bonaval ata o 28 de setembro. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. bueno, un, unha boa proposta, sí, señor. Exactamente. Eh, se pasades por Compostela, xa sabedes, no Museo uh -huh. do Pobo Alego, unha interesante exposición sí. dedicada ás cantareiras que, como sabedes, pues, son asonradas neste 7 de maio, nestas letras galegas deste 2025. Uh, sí, señor. Imos coa cuarta. cuarta. Eh, Trump, Donald Trump, libera de arancéis as exportacións galegas. Eh, no medio desta guerra arancelaria mundial na que estamos eh, metidos por mordas políticas de Trump hai unha boa nova eh, non só a da tregua destes 90 días que se acaba de anunciar que haber unha pausa desa, deses arancéis extra que acababa de anunciar non hai moito Trump e que estaba revolucionando as bolsas e revolucionando a economía mundial Trump anuncia que, paso que pase, despues destes 90 días Eh, non se lle eh, cargará as exportacións galegas eh, estarán exentas de calquera arancel uh -huh. nin, nin tan só do 10% universal que se si que xa entrou en vigor e se xa o está aplicando pois para as exportacións galegas di Trump que cero arancéis o motivo uh -huh. Uh -huh. un dos avós do de Donald Trump era de Vilar de Barrio na provincia de Ourense. <risa> ele lembrou-se de ese detalle e dixe, bueno, mira Como son así, vou ter ese detalle cos co galegos. Xa que, aí tedes. Dentro do que cabe, non vamos a ir parados. A ver cando acaba o conto. Dixete de, de, de, de, de, de Vilar de Barrios? Vilar de Barrios, sí. Vaya, vaya. Vale, vale. Muy ben. O avó, un, un dos avós, de Donald Trump. Ajá. Que lo diría, eh? Que, eso, digo, eso digo, sí, sí, sí. Bueno. Vale. Imos coa quinta. Quinta. Un novo reto para a iniciativa cultural e dinamizadora da lingua aquí tamén se fala. Eh, o reto é conseguir que o Real Club Deportivo Zacoruña emprego topónimo oficial a partir da tempada 25-26. Eh, aproveitan eh, que este 26 será co 26 Vindeiro, bueno, o bindeiro, será o 120 aniversario do club. Entón, eh, movilizan esta campaña o Depor e da Coruña para que eh, o equipo, pois pues, teña como nome oficial pois pues, o Real Club Deportivo da Coruña en onde la Coruña. Uh -huh. Están pois pues, agora mesmo con esta campaña Eh, detrás deste reto desta campaña está como vos dixen a, a iniciativa cultural e dinamizadora da lingua aquí tamén se fala uhum. que impulsan dende o IES Rafael Dieste da Coruña unha iniciativa que apoia segue cada vez máis xente e máis centros de sino a verdade é que está tendo moita repercusión a nivel de Galicia todo o que fan e o ano pasado fixeron un festival de música tamén eh, baixo título Aquí tamén se fala. Se montaron un festival de música moi potente. xa teñen tamén páxina web, aquí tamén se fala.gal. E agora o seu novo obxetivo, o seu novo reto é pois eh, que o Deportivo da Coruña pois eh, teña como nome oficial a forma correcta do topónimo. Moi Muy bien. Ya o sea que un aplauso por todo lo que está facendo esta esta gente, que uh -huh. todo empezó no noies Rafael Dieste da Coruña, eh bueno, ves, con moita enerxía e con campañas foi pues, moi moi interesantes uh -huh. para eh pues eso, para normalización eh, do do galego, yeah. para para bueno, para defenderla e e ver que tamén hai xente nova que se preocupa ainda que, que digamos que a veces pues hai moita pasividade sí. que nos importa pouco, pois vemos que hai movimentos como estes que están traballando moito con boas ideas, dedicándolle tempo moita enerxía e que pois, están funcionando. E que paga pena claro que sí. Claro, moi ben. Vale. Dematamos mm. ca última nova, a verse esta ou xa foi algunha das anteriores o bulo, eh, novo presidente da Real Academia galega tras finalizar o mandato de Vítor Freixanes, venga mmm, agora a ocupalo posto Enrique Montagudo. Tras a súa chegada, o novo cargo compromete continuidade e un novo impulso fronte a institución académica e tamén propón medidas para incentivar o galego. Cree necesario un pacto social e empregar os medios de comunicación e redes sociais para chegar á mocidade. E, e, bueno, neste novo cargo ven pois, con moita enerxía, con ganas e, e seguramente por a trayectoria que ten Eh, supoño que o fará ben Montagudo Sabedes É Catedrático de Ciruguesía Galega na OSC Conta con amplo currículo académico internacional En universidades europeas e africanas mm -hmm. E eh, bueno, é eh, membro da Real Academia Galega Vende o 2012 O sea que vence moi mm -hmm. ben a institución E actualmente, antes deste nomeamento Era o vicepresidente da mesma O sea que bueno É mm -hmm. eh, unha persoa da casa Que ten moita formación Parece que ven con ganas e enerxía Eh, bueno, venvido a, a RAC. Sí, venvido, venvido. Ben, a ver si somos capaces de que eh, eso funcione mejor. Claro que sí. Exactamente. Bueno, pues ahí quedan. A seis novas. Eh, a ver si a de su bulo. De esta de esta vuelta creo que no es muy difícil, pero bueno, a ver, uh -huh. que, alguien, que alguien se molle. Sí. Eh, y, no, eh... y no lo faga saber. Por las redes sociales o, o correo electrónico o... Estamos sí. de comunicación con alegos no que, que, que temos e ofrecemos, vale? Claro que sí, a máis eh, ten muitísimo que ver con con o, algos, bueno, no, non quero descubrir cousas, pero os arancéis están nos dando por digo nada, nada, perdón, perdón. <risas> que cale, que cale. Si, sí, si, sí, sí, Imos ka sí. segunda, segunda, parte da no sí. que enche preguntou de hoxe. A segunda parte ten moito que, que ver con nome especial Sepa. que tú lle pucheche, non? Que pasa? Que, que pasa na Ribeira Sacra? Pois alaímos con ese eh, noticiario acelerado da, do que acontece aquí nesta maravillosa terra. Mm. A denominación do Elixir Riviera Sacra está ata hoxe no Salón Gourmet de Madrid, unha feira internacional de alimentación e bebidas de calidade, un evento de referencia a nivel europeo no sector da gastronomía de alta gama. Dende este sábado 12 de abril poderáse ver diferentes igrexas da Riviera Sacra, O consorcio de turismo e a diócese de Lugo impulsan un programa piloto para facilitar as súas visitas. O sea, que tamén vai ser un pouco momento Ribeira Sacra, aquel es chamante el eldo románico e de destes de, de edificios eclesiásticos para poderlos ver porque estarán abertos e accesibles ao público en diferentes concellos da Ribeira Sacra. Festa da carne o caldeiro en Castro de Carballedo este, este domingo, perdón, 13 de abril, que organiza como é sempre a asociación de veciños o Bugaiño de Castro uh -huh. será xa a 22ª edición como sempre un dos motivos aparte de socializar e enxalzar a calidade da súa carne de vacún uh -huh. é, que hai na zona e a mostrar recursos naturais e culturais que teñen así terán como actividades paralelas un roteiro por igrexas e unha exposición de fotos antigas tamén haberá o, o, no recinto a, na praza un mercado De produtos locais e artesanía Calculan eh, Vender Unhas mil racións de carne Carai. De oh, carne ao caldeiro Carne richada eh, bueno, Vacún de primeira calidade Se si non estive este, se le aconsello pero eso estive en ocasión Este domingo non vou poder Pero eh, eh, a verdade é que eh, bah, será sabor, Saborosísima Que don, máis? Donde dixete o, o nome da Castro de Carballedo Concello ah. de Carballedo na parroquia de Castro e... Seguimos con celebracións Esta fin de semana eh, 11, 12 e eh, 13 de abril eh, Sober celebra a súa feira do Viño de Amandi Haberá 22 adegas en esta ocasión uh -huh. E a pregoeira será eh, Lucía Pérez Se Dará o pregón uh -huh. o domingo a mediodía E de cara a a semana, que non estaremos Pero xa anticipamos para aqueles que xa cheguen A nosa terra uh -huh. Decir que terá lugar a Feira do Viño de Quiroga 18, de 19 20 de, de abril Será a 43 edición Hai uh -huh. tres adegas participantes eh, Celebrarse o XVI Certame Celtibérico De bandas de gaitas uh -huh. eh, Con 15 bandas E 400 gaiteiros O 19 de abril E o sábado, pola noite, o pregoeiro será o galego, o xugador de fútbol, de baloncesto, perdón, Fernando Romai. Romai, sí, sí, sí. Muy e bien. o vendredezoito haberá unha homenaxe aos pioneiros da Feira do Viño de Quiroga, unha homenaxe a aqueles que iniciaron claro. hai tantos anos esta celebración, eh, esta exaltación eh, honra ao Viño de Quiroga. En a mesma Semana Santa, 19 e 20 de abril, aquí en Monforte, celebrase a súa gran, eh, espectacular Feira Medieval. Con dous días cheos de actividades, en eh, Monforte, engalanado eh, da época medieval, pois con unha chea de xente daqui, das que están de vacacións e turistas, e unha chea de postos, e, como vos digo, atraciós eh, para todos os públicos, que parece que, pues, que fagas unha viaxe no tempo, esteas, pois, pues, aí, en pleno medievo. Moi ben, moi, disfrutando precisamente de... de Correcto. De muy ben. Vale. E rematamos uh -huh. o que en ti preguntou de hoxe coa sabedoria popular. Sí, sí, sí, vamos a, a intentar que a sabedoria popular teña un, un, un, un final feliz, pero ti apuntas primeiro ou, ou damoslle paso directamente á colaboración que tínos en viaches. No, eu, como sempre, do a miña pincelada vale, da despois... de Sabidura Popular vale. e depois, como sempre falo de colaboración, parece que foi o primeiro día, hoxe. <risos> <risos> Estaves despistados? Perdona, perdona. Que estamos... eh... É que entre unha cousa e outra cousa... Sí. Bueno, <risos> pues, Continúa, veña. Calma, calma logo, calma. Ben, pois, na... no día de hoxe, no apartado de Sabidura Popular vou eh, comentar dúas frases dúas, dúas frases, sí que me chegaron eh, vou vos contar como me chegaron eh, por un seguidor da revista Lua Nova ah, que como sabedes edita Cadano Asociación uh -huh. Rosalía. Cultural Rosalía de Castro de Cornillá sí, sí, sí. pois estas cousas que che pasan ás veces que, pues, que taledan e, che, eh, bueno, e te enchen de satisfacción de que o que faz Sabes que chega a xente, pero ás veces eh, como non se manifestan, eh, pois cre crees que chegan un pouco ou non chegan, e estas cousas, ainda que sean anedóticas, pois demostran que sí. sí. Pois ben, como na sección que teño de fraseoloxía, sí. a sabiduría popular en, en a revista Luganova, mm. deixo o meu correo electrónico para quen queira facer algún chega, algún comentario, etcétera, etcétera, ¿no? Como fago tamén na sección que teño aquí en en, en Galego Novai. Si, si. Pois ben, chegou un correo, non hai moito Ah, de un unha persoa que reciba a revista uh -huh. dende que participou nun dos concursos de creo que de relatos de Rosalía imagínate vos canto hai Carai. recibe cada ano a revista e eh, bueno, eh, gustanlle todos os contidos porque tamén ten algo publicado xa vos pasarei o teléfono por segundo día que desfala con él ten alguna obra publicada Eh, participou nun deses certames mm. e, eh, bueno, reciba a revista e, bueno, vos todos os contidos entre eles o meu. Vale. Eh, o meu correo mandoume dúas frases por se me gostaban e as quería comentar ou que, lle pare... ou que me parecían e tal. Entón, a salida popular de hoxe son esas dúas frases. Vale. Unha é é moito caldo para a pucha <risas> e di que, di que a pucha é un recipiente e di que a frase refírese a unha persoa que consegue ou merca algo por enriba das súas posibilidades. Vaya, É uh -huh. moi caldo para a pucha moi ben, moi ben unha frase bonita sí, sí, e sí, a, sí. Segunda, a segunda ten dúas versións pero son prácticamente semellantes a ese daba lle xarope de picaña ou a ese viña ben xarope de picaña el uh -huh. di que a picaña é un apeiro que ademais de para labores agrícolas se empregaba para dar morte a cans e outros animais moribundos uh -huh. na Real Academia Galega Eh, di O significado de picaña re, Pois pues, refira a Academia Gálega que é un apeiro Composto por dous gallos de ferro Paralelos, moi agudos mm. E por un mango de pau que se emprega Para arrancar os terco e para outros ursos sí. mm -hmm, Pois xa sabedes Que é como unha forquita, como unha forcanza Pero de dous gallos sí, sí, sí, e, sí, sí. Eso, e seria a picaña mm -hmm. E a frase como vos dixen a ese daba xarope de picaña ou a ese viña lle ben xarope de picaña e el di que se emprega cando polo que sexa se lle desea a morte alguén bueno, facerlle daño, claro que sí, sí, sí, sí. moi ben, moi ben pues, entón pues... hai as frases, como vos digo, chegaron en esta ocasión por un seguidor é Muy... eh, eh, que tamén me deu permiso contratei con ele, deu-me permiso para divulgalas como estou facendo neste momento pues pareceron-me moi a caídas e non as coñecía preciosa, sí señor vamos vamos a, agora Entonces... rematamos, se... como sabe esta sección ten, digamos, a puntiña sí. o a guinda final uh -huh. que é un colaborador ou colaboradora a que lle pido o favor de que me diga a súa frase refrán ou eh, sí. pois a súa frase refrán ou dito favorito e cando utiliza etc, eh, etc Proposta importante, vamos a escoitarla eh, eh, Verdes que é O de esta Como vai todo por aí Espero que ven Aqui en Galicia non nos podemos queixar No meu caso non porque non me deixan Non porque non queira pero ademais tampouco vale para nada. Ben, son pepos xuevos, e supoño que esta voz é desagradable para alguén que este en contato coa cultura galega, pois ao millor xueva familiar, pero, bueno, hai que explicarlo todo. Son actor, son guionista, son cómicos son... Bueno, eu fago calquera cousa menos traballar, sempre o ti claro. É son un, un homenado en ferrol que naceu como castelán falante e foi se reconvertindo co tempo. Iso... Permitiu-me adotar unha serie de expresións e ditos que fun recolheitando cos anos que lle escoitei a xente moi variopinta. Ten un arsenal grande e supoño que os máis coñecidos xa, xa os estarán refletindo os compañeros e amigos que estean mandando as súas mensaxes. Entón, eu vou apostar por unha versión que é, bueno, en castelán, Diciese moito aquilo de tira máis dúas tetas que dúas carretas Claro, o dixo non galego igual En castelán é tira máis dúas tetas que dúas carretas Que venha un pouco a denotar a pouca personalidade que temos os homes Cando estamos ao lado dunha muller e, Se cadra antigamente pois isto tiña referencia a Que os homens perdimos a cabeça polas mulleres E que éramos capaces de renunciar A calquera cousa ou trai traizoar calqueira ideal Non o sei non teño claro pero en principio aplicábase así non que que era como se unha muller che di ben lo dejo todo tamén cantaban os panchos ou que pois eso que moitas veces somos tan manipulables e tan tan fácilmente influenciables cando hai sentimentos de amor polo medio ou de luxuria mesmo, tampouco tamo porque ser amor pero vamos, que en canto unha mollar nos chiscava os dedos e amos como há anos, como acordeirinhos entón, bueno, pois a a expresión está en castelán ten un equivalente en galego que a mí me fixo moita graza porque resulta que ya escoitei a un compañeiro meu un Abelino González que ao mellor resulta que faladas con él é, é Bolo Conta pero él un día dixo nunha actuación que <risos> tiraba máis pelo de cona que a estacha de barco eu sei que é un pouco vulgar o tema pero a mí me faz moita, moita moita moita gracia porque o, o tema de ser de costa e saber o que é unha estacha é un privilegio porque hai moita xente que non sabe o que é eu a moita xente por Galicia adiante tiven de que explicar que unha tacha de un barco é un, é un cabo, unha corda dos que se utilizan para remolcar ou para amarrar a porto entón claro, que de repente nunha expresión que viña a significar isto aparecese a palabra estacha fixo tanta, tanta, tanta coña que decidín adotála entón eu, cando quero refletir o que dice aquela expresión en castelán eu paso a esta versión galega que lle escoitei o meu abelino é que comparto con vós desexando que algún ainda tamén a acuñe para a súa propia fala e lingüística e nada máis Un prazer imenso saber que estades por aí é desecho vos o mellor do mundo. ala la viña Vicos. Vicos, pero pero extraordinaria ¿Hay? esta aportación, ¿Hay? eh? Hai queda a colaboración de Pepo Suevos, que sí, non se presentou. Que, que si sí, un Pepo Xobos eh, recolleu unha cousa de Abelino Pero que fantástica, non? Que non é moi coñecida E ao mesmo tempo de, de especificar precisamente o que é unha estacha uh -huh. eh, per, eh, É moi importante Os mariñeiros son pergana moitísimo, lógicamente Pois sí, sí, sí. Pois vale. sí, sí a, mar, maravillosa aportación Claro sí, señor. Pois un punto final extraordinario, xoso Manuel foi pois moi ben, encantado como sempre E... Se hacemos vacación Semana Santa, hasta la siguiente, luego. Muy bien, un aperta grande. Hasta yo, ven, si pides por aquí, avisadme. Vale, un aperta grande, José Manuel, que teñas oh. una feliz Semana Santa. Otra, igualmente. Hasta luego. Claro.